O dia 6 de abril na história, 1830, Joseph Smith fundou a Igreja de Cristo, depois renomeada para a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Seus seguidores são chamados mórmons. 1895 O escritor Oscar Wilde foi preso, acusado de práticas homossexuais. Ele foi condenado a dois anos de trabalhos forçados. 1896 Começou em Atenas, na Grécia, a primeira Olimpíada Moderna. 1909 o americano Robert Edwin Perry tornou-se o primeiro homem a chegar ao Polo Norte depois de 36 dias de viagem. 1917. Os Estados Unidos declararam guerra à Alemanha. 1965. Foi instalado o Intel Site-1, primeiro satélite comercial de comunicações. 1971. O compositor russo Igor Stravinsky morreu aos 88 anos. 1987. O deputado Ulisses Guimarães foi eleito presidente do PMDB pela oitava vez consecutiva. 1988. Os presidentes do Brasil Do Uruguai e da Argentina assinaram a decisão tripartite 1 que formalizou o início da criação de um bloco econômico. Esses são os fatos que fizeram o dia 6 de abril entrar para a história, tenham todos um bom dia.